Emma, så er vi tilbage. Ja. Hvordan går det med armen? Det går bedre. Jeg kan løfte den, hvis jeg skubber med den anden. Ja. Men det føles som om alle muskler er væk fra armen. Du har øh, brækket dit kravben ja. i en danseulykke. Ja. De forbudte trin. Ja. Hvad var det? Dirty dancing. Din kæreste løfter dig op, taber der. Ja. Du brækker havbener. Ja. Fedt. Der er der fremskridt? Ja. Jeg har en scanning i den her <laughs> uge. Håber det gror sig sammen. <laughs> oh, ja. Emma, Sådan er det. Hvem har vi besøg i dag? Vi har simpelthen fået besøg af panelskiver. Velkommen til. Tak for det. Dejligt, du gad at komme. Ja, yeah, tak. Inden øh, vi sætter os ind her og sidder og så siger du, hvad, hvad er det egentlig, der går ud på det her? <laughs> det, øh, det er du ikke den eneste, der har spurgt om, inden de sætter sig ind. Det er en øh, kort fortalt efterlysningspodcast. Ja. Vores øh, følgere på Instagram kan melde ind. De savner svar på noget. Savner at få solgt noget. Savner øh, en gammel barndomsven ja. Øst og Vest. Så vi ringer lige op og hører deres historie. Og, øh... Jeg skal ikke ud og lede efter folk. Om fem minutter skal du spænde bare... ud på strået. Det er øh... stedet for Colding, ja. en gammel klassekammerat. Så, så vi hører, vi hører bare folks historie øh, ja, Helt det. kort. Vi løser ikke så meget. Nej. Men det er sjovt at høre, hvorfor at vi skal hjælpe med lige præcis det her. Så det håber du er frisk på. Super, det er jeg helt sikkert. Udover det, hvad, hvad går du laver? Hvordan har du det? Jamen, altså, jeg har lige bondet med Emma over fysiske skader. <laughs> altså, for det første vil jeg sige, at man har jo ikke levet, hvis man ikke har prøvet at lave det der dirty dancing nej. move øh, i beruset tilstand. Så, øh, så fuld forståelse. Men jeg har også øh, ved at komme over en knæskade, ja. hvor jeg ikke har kunne gå i tre måneder med en baby på armen, som jeg også skulle med på arbejde og sådan noget. Så, øh, ja. Danseskade? Det, øh, nej, det var en putteskade med en år. og <laughs> hvor gammel er du, siger du? Ja, ikke så gammel, som det lyder til. <laughs> okay. Ja. Det var ikke så sjovt. Det lyder det lidt Jeg vil faktisk ønske, at det var sket mere på din måde. Ja. ja. Men altså, jeg synes, at det lyder hårdere end min situation her. Tre måneder øh, med, uden, uden ben. Ja. Næsten, ikke? Jo. Man får en helt ny sådan, forståelse for mennesker, der har permanente funktionsnedsættelser. Ja, og så vi snakker om kreative løsninger på, hvordan man ligesom begår sig i de dagligdags rutiner. Ikke? Ja. Vi måtte ud og købe, Vi har en lille baby, og da jeg slog knæet, havde hun ikke lært at holde sit hoved selv, så vi måtte ud og købe sådan en lille øh, rullevogn, jeg kunne lægge hende op i, og så kunne jeg sådan rulle hende rundt i lejligheden, når hun skulle skiftes og sådan noget. Det var helt uduligt. Ej, shit. Oh, Amen, altså. Pellette, i det her program, udover vi har de her efterlysninger, så har vi, og du er meget aktiv på Instagram, jeg prøver. De ja. siger de er kloge, jo, man skal gøre. Hold algoritmen kørende, som ikke uh... Jeg er ikke blevet shadowbaned, som jeg kan høre, at man kan. Har du hørt, at jeg Nej, er Nå? du det? Ja. Nej. Nej, det var ikke for at have været i noget, det må du undskylde. Altså, du er sikker på, at du ikke har hørt noget? Nej. <laughs> Det vil være fucked på din karriere, <laughs> Jamen, så længe man ikke har bandet, bandet, banned, det vil sige, man får sådan en lille advarsel i Instagram. Hvad har du fået advarsel på? Jeg, jeg tror, det var et opslag, hvor at der er en, der klager over sin nabo, og så giver hun lidt tilbage igen på sms. Det er ikke sådan et meget harmløs sprog, men jeg tror, Instagram går meget op i Der må ikke være nogen bandeord i de her øh, tekster, mm. og det har de så reageret på. Det er jo en maskine, der ligesom drrr, søger alt igennem, og så... Så øh, jo, men jeg lige er shadowbanet. Ej, det må du altså undskylde. <laughs> det var virkelig <laughs> okay, Det, var det, ja, det altså, tror jeg, ja. ja. Altså, og, er, jeg følger... og nu har jeg også vist, hvor meget jeg så følger med på ja, det Instagram. Ja, det er jeg glad for. Så undskyld. Men jeg følger dig. Jamen det, jeg følger også tilbage. Ja. <laughs> på Instagram kan man jo lave sådan en Q&A's. Ja, Spørg mig om alt. Ja, det skal man ikke gøre. Det tager jo sygt lang tid at svare på. Ja. Vi har gjort det for dig. Åh oh, nej. Vi har brugt alle vores følgere. Altså, ja. Om alt muligt. Okay. okay. Inden vi når til det, så skal vi lige have den øh, første efterlysning med. Jamen, jeg tror på den Er det, du bange for at jeg ikke kan nå? Jeg, jeg ved ikke. Ja, jeg kan godt. Jeg ja. på det. Ja, den første efterlysning. DN har vi dig med på telefon. Er det DN eller din? Jeg bliver nødt til at få det korrekt her. Det er din. Din, godt. Det er din. Jeg har mange gange hørt DN, men det er din. Jamen, det er det. Okay, så vi tager den mere international, din. Mm. Du har en øh, yep. lille efterlysning, <coughs> som du har skrevet til ja. os meget i med. Mm. Hvad er det, du søger? Jeg søger to tømrer øh, til min virksomhed, da det går drastisk hurtigt med udviklingen af min virksomhed. Øh, så vi havde fundet nogle, men de sprang selvfølgelig fra. Så vi står med en splintet ny bil med alt værktøj til og masser af arbejde til dem, øh, som, øh, som de kunne drømme om. De kan lave alt. Så det kunne være mega dejligt, hvis man... Øh, kunne finde to tømmer, der er interesseret til at komme til tømmermesterfokus, som hører til inde i København og hjælpe mig. Ja. Det er simpelthen jobopslag det her, vi kører. Hvad, kan du lige forklare, hvordan ser en, en, dag, altså en, en arbejdsdag ud som tømmer, Svend, hos jamen, jer? Hos os? Jamen, en arbejdsdag, vi møder jo som syv, som alle andre steder, og så arbejder. Lige nu har vi gået nogle kælder og lavet nogle gipsvægge og nogle gange tager vi ud og laver tag, og andre gange er vi ude og laver lejlighedsreduktioner. Så det er for syv til tre, man hygger godt fællesskab, og ofte er man også sammen med mig. Jeg er der altid. Sådan. Og vi griner. Jeg laver altid space med folk. Altså, det skal ikke være en kedelig arbejdsdag. Det skal være en sjov arbejdsdag. Det er der mangler tømmer lige nu, Ja, Jamen, det, vi Jamen, det er lidt politisk. Ja. Altså, mangler der, er der arbejdskraft, er der mangel på, på samme inden for tømmer. tømrerverdenen? Ja, ja. Ved du det, Pernille? Ja, det tror jeg nok, der er. Altså, eller det er... Ja, ja. Virkelig, det er sindssygt. virkelig pres på tømmer -delen lige nu. Altså, Det er umuligt at finde en tømmer. Altså jo, inde på jobindeks for eksempel, hvor jeg kan se folk, hvem der søger, så er vi jo op i en alder som 67 og 70-årig. Det er jo ikke meget, sådan nogle mennesker, de kan lave. <laughs> øh, men øh, det, det, det er jo svært. Vi vil gerne have nogle unge folk, 40, op, op til 40, øh, som kan komme ud og lave noget, gå på taget, øh, bære noget gips. Det kunne være mega super lækkert at have sådan nogle gundene. Hmm. Men altså, er det fordi, der simpelthen ikke bliver uddannet nok, eller er det bare fordi, der simpelthen er for mange jobs i gang? De boomer helt sindssygt. Der bliver ikke uddannet nok. Ja. Æh, altså, jeg, jo, jeg har lige fået at vide, øh, nogen som jeg kender, at i øh, Indigenshofter, der var starter 300 og 180 nye tømmerlærlinge. Okay. Så det begynder, der begynder stille og roligt at komme. Mm. Æh, problemet er jo også, at folk ikke tager lærlinge øh, i lager, øh, fordi folk tager ikke tager chancen med dem. Og det synes jeg også er meget synd for de fleste tømmervirksomheder. Så bliver de ikke udlært. Så falder de fra, fordi de ikke kan finde en læreplads. Og hvis okay. de finder en læreplads, så er det jo oprydningsarbejde, de oftest får. Og det de, er jo helt ikke som lærling. Ja. Vi har jo en politiker med her. Pernille Schieber, kan du ikke lige løse det her? Hvad, hvad går du ud på? Kan du ikke hjælpe? Øh... Øh, altså ikke <laughs> Ligevel, sådan lige, altså, vel? Vi lige startede med at snakke med knæskede, så jeg kommer ikke ud og slæber gips lige. <laughs> selvom jeg frygtelig gerne vil hjælpe det, er, det er. Det er da <laughs> ja. Det er der, der er hyggeligt. Undskyld, det ville ikke have være hyggeligt. Det lyder som et dejligt sted, her. har. Æm, altså, Dine har i det der med praktikpladserne. Der mangler sindssygt mange praktikpladser. Der er rigtig, rigtig mange unge mm. mennesker, som starter på at blive tømmer, eller elektrikere eller et eller andet andet, og altså, så får de ingen praktikplads. Så der, og, og det er jo arbejdsgiverne selv, som skal tage lærlinge ind, for at de kan blive uddannet. Ikke? Så de, der, er også nogle, der er ligesom nogle arbejdsgiver, som, ikke, som ja, skyder sig selv lidt i foden. Ikke? Mm. Mm. Det er det ene. Så det andet er, at det, der er sket med coronakrisen, det er jo, at der er nogle steder, hvor det går helvede til. Det er sådan serviceferien, muligt andet, barne, det kender I, ikke? Altså, der har været nedlukninger, det går dårligt for virksomheder. Og så alle, der ikke kunne bruge deres penge på at rejse, de går i gang med at sætte i stand derhjemme, så mangler der tømmer. Mm. det kan selvfølgelig god mening. Ja. Alle er gået i gang med hyggeprojekterne. Mm. Mm, og så fucker de selv deroppe, Hus, og så ringer jeg, det... de efter dig, ikke? <laughs> <laughs> det er det. Jo, det er det. Det skal de jo også bare gøre. Det er altid de hyggelige selskab. Jeg elsker, elsker at komme ud til kunder og snakke med dem. Det er fantastisk. <laughs> Sådan, vi har jo lige fået to lærling. Jeg tager jo, han tror jeg for det, at vi skal spørge have lærling i timer. Ja, det er Vi skal uddanne nogle folk. Sådan. Så har så vi taget indstilling til at få to lærling, som er ikke meget yngre end mig. Jeg er jo selv meget ung, så... Det er jo en chance at ja, Men jeg tænkte, det kommer ja. til at gå godt. Lige til sidst, Dina, så har vi lige sådan en, en tre punkter, som sådan en ø, tømmer svensk kunde, udover det, du allerede har sagt. Ja. Du, har vi noget alder? Vi er ligeglade med køn. Vi, er, er der en musiksmag, for eksempel, man ja, godt der bliver, jo, øh, der bliver jo tit spillet. Dakket, dakket. Ja, der bliver nemlig. Ja, det gør der i hvert fald. <laughs> Men øh, jeg er, igen, er meget bredere i musiksmag. Jeg er meget okay. musiksmag, så alt er godt så længe folk er positive og glade og kan have det sjovt på arbejdsmarkedet. Det skal ikke kun være arbejde alt det handler om. Vi skal også have det sjovt. Altså, det, skal, det skal være en fornøjelse at komme på arbejde hver dag, og fornøjelse at tage hjem og være glad til hjem. Er det ikke bare det, Emma? Jo. Vi holder øje med indbakken, og så øh, sender vi nogen din vej, hvis der skulle dukke nogen op. Ja, det er jeg gerne for. Jamen, tusind tak for hjælpen. Det er en stor hjælp. Selvfølgelig. Tak for, I gider. Tak for det, Dina, og god arbejdslyst. Jo, tak. Plimåde. Hej. Hej. Uh -huh. Du er den første. Han var da sød. Han var meget sød. Han lød som en øh, en god øh, chef, altså sådan ja. med øh, altså man ville hygge sig samtidig med at man fik lavet med. Ja. Det synes jeg. <laughs> ja. Pernille, vi skal til spørgsmål Ja. Er du klar på øh... altså de er ikke bare rolig. Det er sådan meget, <laughs> altså, ikke? Jeg fik jo suget så voldsomt lige nu hvor ja. startede så tænker jeg, nu bliver det. Det første ja. spørgsmål er, hvorfor har du ikke været med i vild med dans i nu? <laughs> du har tydeligvis ikke set mig på dansegulvet Jeg er jo værre end Emma <laughs> Hvorfor har du ikke været med? Altså, er du blevet spurgt? Altså, altså, det, nej, altså det skal jeg ikke altså, Det skal ellers, du bare ikke? Altså, ellers tak <laughs> Men er du blevet, altså... Nej, det er jeg ikke Er du dårlig til at danse? Jeg synes selv, jeg er rigtig god <laughs> Det synes man altid Jeg har det rigtig sjovt med det, er det ikke det, man siger, <laughs> det, man siger man skal <laughs> det, det skal være? Syste. Og jeg har ikke smadret mit kravben endnu, og, så det er jo, ja, altså, jeg synes det er så, men så vil jeg så også sige, at de der politikere, der har været, altså de tager jo, de jo, du gør jo ikke passe dit arbejde men så altså, øh, mm. det er jo sådan en fuldtids ting, ikke? Jo. De, de danser jo hver dag. Ja, er det i tre måneder? <laughs> jo, det er det, altså... start en startøvelse til, ja. til slut, hvis man kommer så langt. Ja. Ja. Så nej tak. Ja. Og så, så, I, så I, har I set Jens Rode klimne, altså... Ja. Jeg tror, ja, ja. Ja, ja. ja det var det, og Jacob Bjølson, var han politiker ja. dengang gang, det var han vel, eller hvad? Det ved jeg faktisk ja, ikke om det. Det var, var også cool, sin, uh, cool eller? Cool ja. Kom han ikke langt? Nej, han det gjorde han ikke. Ja, han vandt. Han ja. vandt Han ja. ja. Den der berømte hulemands oh, a ja, b det, ja, det glemmer ja. man aldrig. Jeg har gang. Nej, det siger jeg ikke. Oh, kom nu bare. Vi sidder bare hvor vi sidder. Sådan kan set, man ikke starte. Eller... Ja, det ved jeg godt. Så derfor bliver jeg nødt til at sige det nu. Men jeg har en gang fået en lille shitstorm. Ja. Øh, det har jeg jo fået nogle stykker af det må jeg mm. Men Nogle af dem var lidt selvforskyldende Det var fordi Jochen Bøhelsen havde sådan noget torske Torskedom omkring ligestilling Og så øh, svarede jeg ham igen på Twitter øh, inklusive et billede af ham fra Vild Med Dans Hvor han er klædt ud som en øh, hulmand mm. Ja, og det synes jeg selv var enormt <laughs> Og det var ikke hele Twitter der synes det var sjovt Ej. Nej, Twitter okay. er et vildt sted Ja. ja. Hold det til Instagram Okay. Jeg føler også kun, at det, er, at det er politikere og politiet, der er på Twitter. journalister. Og, journalister. <laughs> og så sidder ja. de og kriger hinanden. Ja, det er en stor mulighed. Ja, det er faktisk rigtigt. Er det ikke det? Jo, det er rigtigt. Nå, hvis ikke du var gået ind i politik, hvad ville du så have lavet i dag? Jeg er uddannet jurist, mm. så jeg har nok været et eller andet lidt småkede lidt et eller andet sted. Ikke? Øhm, eller, ja. Jeg havde, jeg håbede jo, at jeg skulle være forsvarsadvokat og mm. ud og kæmpe for nogle mennesker. Mm. Det gør jeg jo noget endnu. Ja, det er det der øh, ruller snart borgen over eller på skærmen. Øh, ja. Hvem skulle spille dig af skuespiller, hvis det, du selv må vælge? Nå, det var det du spurgte om. Jeg skulle til at tage en dyb indånding. og indrømme, at jeg ikke havde set det. Nej, nej, nej, jeg heller ikke, men... øhm, fordi jeg har faktisk lidt, jeg kan ikke så godt det der med. At det er meget tæt på at være virkeligheden, men det er det ikke, så derfor bliver jeg irriteret på det. Du kan ikke lide borgen, men jeg synes det er sådan lidt sådan. Er det meningen, det skulle være hende, eller hvad? Så er hun ikke. <laughs> <Nej>. <laughs> øhm, hvem der skulle være mig? Åh, oh, altså sådan en sådan flot... en for eksempel. Ja. ja det kan faktisk godt. ja. ja. ja. Mm. flot okay. en, ikke? En flot jo. en. En flot en, som også er mega sej. Og Ja, præcis. Mm. Stærk kvinde. Klog, mega flot. Ja, en Det synes jeg faktisk er godt på. Tak. Mm. Ja. Det tager jeg faktisk lidt som kommentar. Ja, det skal du. Jeg synes, det ja. er mega nice. Ja der er en, der spørger, hvad dit forhold til kongehuset er? I, i enhedslisten, så er vi jo republikanere. Mm. Og det betyder, at vi sådan set ikke synes, at man skal kunne sådan, blive født til mere magt end alle andre. Øh, og derfor synes jeg, at vi er imod kongehuset. Mm. Jeg tror, jeg selv har det sådan lidt, vi har større problemer. End, altså det er ikke det første, jeg vil lave om på, hvis jeg fik en sådan, carte blanche til lige at gennemføre fire lovforslag selv. Vel? Men, øh, og så, så er de faktisk meget flinke. Mm -hmm. har jo mødt, altså en del af vores demokrati er jo sjovt nok, at man skal gå op til dronningen og sige, hvem man synes, der skal være statsminister. Fordi det er hende, der skal udpege statsministeren formelt mm -hmm. set. Hvilket jo lidt understreger min første pointe, at det er lidt små ikke? Men så jeg har jo mødt hende og kronprinsen. søde mennesker ja. det ikke jeg kan at møde dem, hvis man sådan, at de ved, at man er imod dem? Jo, de tager det meget pænt, vil jeg sige. Kan tager du mærke på dem fint. alligevel er sådan... Hey, mm, altså sådan nej, nej, faktisk ikke. De tager det faktisk rigtigt, men det er mere mig, der er, som bliver kejlet, fordi det er jo meningen, at man skal neje for dronningen, og hvad skal jeg så yeah. egentlig gøre, når jeg kommer derind? Det synes jeg jo ikke, man skal, men det er også lidt uhøfligt at lade bære. Og, <laughs> ja. og så bliver det sådan lidt, så lidt, lidt halvt et eller sådan lidt, <laughs> sådan lidt sådan, hej. <laughs> Har du haft en sådan, sådan, skør episode med de kongelige, hvor der sådan er... Altså, ja, ja. Det må ja. vi altså også høre på, Nelle. Okay, okay. Jamen altså jeg, altså, jeg kan jo ikke finde ud af, de gange jeg møder, kan jeg jo ikke finde ud af, om jeg skal neje eller lade være, så det bliver sådan... Det, det bliver det lige krumme. holde lidt ud til den ene side. <laughs> ja, venlig Ja, eller et eller andet, ikke? Ja, så har, jeg fra, har Frank Aan, Maja Frank Aan, har været over til dronningerunde på Amalienborg med dronningen og, og, og kronprinsen, og øhm, det tog hun meget pænt. Mm. Ja, det tog hun rigtig pænt, Frank Åhen kan ikke finde ud af at disse. Åh, altså, oh. oh ja. Nej. Og han kan heller ikke finde ud af at tale udenom, og lade være med at bruge ordet du. Så det blev sgu sådan lidt af. Hvordan, altså, hvordan reagerer dronningen, når man... Altså, Får hun lige sådan en... Det, vil jeg, faktisk... det lidt. jeg vil ikke... det vil lige lidt. Jeg vil faktisk ikke udlevere hende. Jeg vil okay. godt udlevere Frank, fordi han kan tage det. Ja. Jeg, vil ikke, jeg vil ikke udlevere hende. Jeg vil bare sige, at hun tog det rigtig pænt. Ja. Ja. Mm. Men den er også, altså, fordi det er jo virkelig sjældent, at man siger de til nogen andre. Ja, det er mærkeligt. Ja, den, Men vil det er jo hvad? lidt en tilvendelse. Man kan faktisk godt tale udenom. Du kan godt komme ja. igennem en ret lang samtale uden at lave direkte tale ja. til nogen. Jamen, det er rigtigt. Men det kan Frank ikke. Mm. <laughs> man synes du ikke, nu tænker jeg, at hvor realistisk er det, at man nogensinde får fjernet kongehus. Altså, det er jo også lidt ja. Altså, fordi jeg tror at personligt, at man, mange danskere ser det lidt som en hyggelig ting. og Også det der med, sådan, at man har et kongehus, som ja. af de eneste lande i verden. Det er en dyr og hyggelig ting, vi har kørt for rigtigt. os. Ikke? Altså, men, men nej, det tror jeg da ikke er rigtigt. Det er også derfor, jeg siger, at hvis jeg fik fem lovforslag, jeg bare selv måtte stemme igennem, ikke? så ville, altså, så, så ville top, uh, Topskatten og alle mulige andre uh, fede ting jo ligesom komme før, ja. inden in kongehuset. Men det tror jeg tror ikke, det er sådan vildt realistisk, og jeg kan da også godt se, hvorfor det er lidt hyggeligt. Men principielt, så, jeg, så synes jeg, at det er lidt fjollet. Altså, det er, hvis man sætter sådan noget og tænker det igennem. Tænk så, at alle vores love skal underskrives for hende, for det de gælder. Mm. Ja. Og hun er jo bare blevet født. Mm. Altså, mm. Ja. Og ja. hun er sød alt muligt andet, men hun har jo ikke, hun har ikke nogen, der har stemt på hende. Vel? Okay. Nej, det er Vi skal videre til den øh, næste efterlysning. Ja. Og det er sådan at vi går lidt tilbage. Det er at vi det er lidt mærkeligt her. Mm -hmm. øhm, fordi det handler lidt om jul. Yeah. Så vi er lidt på bagkant, ikke? Mm -hmm. Men uh, Anne-Dorte har skrevet til os med en efterlysning. Og nu har vi dig med på telefon. Hi, Anne Hej, Anne-Dorte. Hej, God. Goddag. Du Goddag. søger en helt bestemt julesang for din familie. Det, det gør jeg. Og du startede ud med at sige, at det er lidt mærkeligt, Det er sgu lidt mærkeligt. Ja. Øh, det er sådan en øh, Det er sådan en julesang, som vi altid har sunget hver eneste år rundt om juletræet øh, hjemme i min familie. Og min mor fortæller, at det er en, som hun har med fra hendes barndomshjem. Sagen er bare, at vi kun kan, eller hun kun kan huske fire linjer af den. Så det er de fire linjer, vi synger hvert år, og så går vi videre. Så, jeg, har google, jeg har prøvet at google de fire linjer, og der er var ikke rigtig noget der popper op. Så jeg søger faktisk nogen, der kender noget til den her julesang. Ja. Fordi i år, der holdt jeg så jul. Øh, sammen med min søster for første gang, og uden mine forældre. Og der synes jeg bare, fordi det var så traditionelt grundet, så skulle den med. Ja. Så vi sang de samme fire linjer, og min kæreste så og kiggede mærkeligt på mig og sælte, hvad er det for noget? <laughs> så nu skal vi have fundet ud af, hvad det er for en julesang. Ja, det kan ikke være anderledes, tænker jeg. Altså, men du har Nej. jo, du, du, du lovede jo også lidt, at du ville synge ja. øh, sætningerne ja, for det er svært, Det er svært uden, ikke? Altså. Jo. Øh, men jeg vil gerne synge det, og, og det vil så sige, at det jo, den har jo nok udviklet sig gennem årene, så det kan godt være, at det slet ikke er de ord, de synger, <laughs> men det er noget, den stil <laughs> i øh, ja. øh, Jamen, at det, det vi kan huske af den, det er sådan her, Kringle, krans og rosen, dans, kokken er stegt på fyret, madammerne er så dyre, konfili, konfalle, konfornage, og når man så synger konfornage, så skal man sætte sig noget i hug. Det er helt underligt. Men sådan gjorde det. Hvad, hvad er det for en ord kom. overhovedet? Hvad siger du? Det ved jeg ikke. Konfornæge. Jeg aner ikke, hvad det betyder. Hvordan det staver du ton. til det, anne Jeg har aldrig skulle stave til det, før jeg skrev ind til jer. Jeg tror, jeg skrev noget. Jeg, ved ikke. jeg er ja, fra okay. Vestjylland, så det giver måske mere mening. Men jeg ved ikke, hvad det betyder. Altså, jeg vil sige... det måske sådan noget, kom, kom ned og sæd, -agtigt. Jeg ved ja. det ikke. Altså, jeg har aldrig Ej, jeg det. hørt den før. Den lyder lidt Altså, det er sådan, der bliver sungevært, og så er der kommet kom, kom kom fra nage, der så går vi ikke? Der år, ikke? altså. <laughs> der bliver bygget <laughs> på, ikke? Måske. Jeg har aldrig hørt ja, det. eller hvad? Pernille, har du hørt den? Ja, jeg er helt træt. Er det, Dorte, kan vi lige høre den en gang til, øh, så, så, øh, så er det det. Og så må vi lige holde øje med indbakken, Emma. om, Vi sender også live på, på, på BT's Facebook-side, skal jeg sige. Så det kan jo godt være, at der sidder ja. nogen løde, der tænker, den synger vi fandme også. Syn den lige igen, og jeg, Dorte, er så øh, kan ja, det være, den vi er heldige. Kommer, den kommer lige igen. Ja, <laughs> tak. Den kommer, den kommer igen. Kringle, krant og dans, Kokken er stegt på fyre. Hvad dammerne er så dyre. Kom fili, kom falde, kom for Yeah. Yes. Ja, jeg tror, indbakken går Jeg vil lige der, mærke der, der til der, der linjen, at altså, madammerne er for dyre, at det er jo ikke... Ja, ja. og kokken kom på fyret. Ja, og kokken ja. er på fyret. ja det giver ingen mening. Der er ikke så mange jul. Og kringle kranse ja. og rosen... Da, kringle kranse rosen danser, det lyder sådan noget bagerhjørner, der hedder han sådan... Kringle danser sådan noget. No. Jeg ved ja. aner det ikke. Anna det er Dorte, din mor, der ja. har lavet verdens mest gennemførte joke. Ja, for det da. tror jeg også. Den findes da ikke, den her. Jeg har bare gået igennem generationer. Hun siger, det er fra hendes gamle faster... Men altså, jeg aner det ikke. Men øh, det kan være, ikke I kan opklare det. Ja, og lige til sidst, anna hvor i landet var det? Det kan jo være, at det er sådan en... Øh, en øh, en, en ting Ja, en egensting. Åh, oh, det kan være, jeg er oppe fra Skive. Skive? Okay. Skive? Skive, skive. Yes, yes. Skive, Festival. skive det kender vi. Præcis. Sådan. anna Dorte, hvad hedder det? Vi vender tilbage til det, hvis vi hører noget. Øh, om vi kan få opklaret den her, om ja. vi håber, kan løse den inden, uh, inden jul. <hælde> uh, det, er, <laughs> ja, det er meget godt... <laughs> <laughs> det. Er det ikke Nage, bare det? Det er en god deadline. <laughs> <Ja>. <laughs> dåre, vi gør, hvad vi kan. Tak, fordi du gad at være med. Ja, tak for sangen. Jamen selv tak. Du, god aften. Hej. Hi. Yes. Det var fedt, ikke? Jo, det var faktisk... Øh, det hvordan. synes jeg er frisk, at lige at synge. Ja. Pernille, er du klar på et spørgsmål mere? Bare du ikke beder mig om at synge den der sang. Du skal nemlig <hælde> synge første linje. Nej. Der er en, der spørger, hvad er dit forhold til Mette Frederiksen? Altså ud over er statsminister? Ja, altså ja. det godt, hvad du tænker sådan, altså... Nå, om vi sådan er homose derhjemme? Ja, men altså... Nej, det Nej. ved jeg ikke. Øhm, altså jeg tror egentlig ikke, der er sådan de store overraskelser i det. Øhm, vi er utrolig uenige om nogle ting. <laughs> øh, og så er der nogle ting, vi er utrolig enige om. Altså vi kan egentlig umiddelbart rigtig godt sammen. Mm. Jeg kan godt med hende. Der er, der er også sider af hende, jeg godt kan lide. Mm. Det er slet ikke det. <laughs> det er der. Og, og vi kan også godt grine sammen og så videre, men... Men altså, jeg har også, vi har også prøvet bare mig og hende sidde og have en diskussion om udlændingepolitik for eksempel, og den, den går lige præcis som du ville forestille dig, mm -hmm. at den går. Ja. Mm -hmm. Har man venner sådan på krydset tværs af partier på den måde? Altså jeg tænker, man ender på en eller anden måde altid med at snakke om et eller andet politisk, når man er ja. politiker. det gør man. Og, og hvis man ikke selv snakker om det, så er der nogen, der spørger mm -hmm. til familiefesten, vil jeg bare sige. Ikke? Ja. Så man kan ikke rigtig komme udenom det altid. Folk har jo også altid en holdning til en, hvis man er politiker. Mm. Så selvom nogle gange kan man godt få sådan en kunne vi snakke om kageopskrifter eller eller andet andet, eller jeg gider faktisk ikke lige nu. Mm. Det tror jeg, folk, der er læger og sådan noget, de kender det også, ja. ikke? Sådan, nej, jeg gider ikke kigge på din fodvård i dag. <laughs> det er lidt det samme i politik. Sådan, nej, jeg gider ikke snakke om. Øhm, men ja, det, altså, det er der jo folk, der bliver. Øh, og øh, altså, jeg har ikke nogen sådan tætte venner, som jeg har mødt på Christiansborg. Men jeg har altså, en god lang periode, hvor Carsten Lauritsen fra Venstre lige stoppet mm. i dag går. Mm. Øhm, og Simone den dengang Liberale Alliance, og mig, dengang Indeslisten. Vi var ret store ordfører, hver især alle tre, og vi kunne godt finde ud at gå ud og drikke en øl, og få en ordentlig kæppe øre <laughs> ø alle tre sammen, og have det utrolig hyggeligt. Ja, ja. Det kan man godt. Ja, så skal kan man, man. Men altså, man kommer jo op i skændes politik, når man så har drukket og øl ikke. Altså, <laughs> jo, det man jo kan. Det gør alle andre jo også. Ja, ja, ja. <laughs> det er mm. ja. Der er en, der spørger, om du nogensinde har været tæt på at skifte parti. Nej. Nej? Det var øh, det er ikke engang sådan, det kunne sgu være meget sjovt. Det der. <laughs> okay. Aldrig. Der er også en, der har spurgt, om du har fået tilbud fra andre partier om at skifte over til dem. Det har jeg ikke tænkt mig udtale mig. <laughs> det var, var, var, bare... var politikerkort. Ja, ja, ja, det var ikke... Uh... Den må jeg godt have et par stykker ja, ja, af. Ja, det, okay. det er okay. Ja. Det må man godt. Mm. Der er en, der spørger, hvordan den første dag på borgen var. Det var, øh, det var virkelig sådan øh, altså skræmmende og kaotisk og overvældende. Det var også en kombination af at både, at man trådte ind i det der. Jeg var 27, og altså var lige præcis ved det valg, var vi gået fra at være fire folketingsmedlemmer, det mindste parti, bitte lille, øh, lidt sådan, bare sådan en, en vagthund, kan man sige. Ikke? Og så var vi lige pludselig 12 så der var, altså, jeg kan faktisk bare huske noget med, at der var tre af de andre folketingsmedlemmer, som jeg allerede havde hilst på før. Ja. Sådan hej, Henning. Jeg hedder Panil. Ikke set hinanden anden før. Ja. Så skal vi finde ud af, hvad det her til at fungere. Ja. Føler man sig som man er lidt en starter virksomhed. Fuldstændig. Ja. Det hele er kært. Vi havde jo heller ikke rigtig nogen ansatte, fordi vi havde, altså, vi var tredoblet, så vi havde ikke så mange ansatte. Der var ikke nogen leder på vores gang mm -hmm. på det tidspunkt, fordi så mange ansatte havde vi egentlig ikke. Så, vi, så jeg startede med ligesom 27 år gamle og skulle prøve på at være sådan fungerende sekretærsleder ind, så vi fandt ud af, hvordan vi skulle gøre det. Ikke? Så det, mm. var, det var et kæmpe kaos, det var åbenbart bare sige. Men jeg kan huske, da jeg skulle på talerstolen første gang, der kom min far og altså sådan min familie over og no. sad på tilhørerækkerne no. og skulle se mig stræde op på den der talerstol helt citrende, ikke? Og sådan, det var, den, den tror jeg ikke, jeg glemmer det der, sådan, jeg kan huske udsynet fra talerstolen op og så se min familie sidde deroppe, alle sammen lidt sådan røde i øjnene. Er det lidt ligesom, man går til eksamen, nærmest? Ja, lidt, ikke? Og det er meget, man kan godt sådan, man føler ligesom demokratiets vingesus, når man stiller sig derop første gang. Så er der sådan nogle traditioner med, mm. at man, øh, de andre folketingsmedlemmer samler mønter ind. Sjovt, man skal bare give en mønt hver, så man giver sådan, altså, der er ikke 25 år mere, men det var det dengang, mm. så kan man 25 år og sådan noget, så får man sådan noget, bunke mønter for de andre folketingsmænd. Jeg man ikke, hvorfor. Og så dagsordenen. Øh, der er jo printet dagsordener for mm. dagen, altid liggende på alle medlemmernes bor inde i folketingssalen. Så tager de en udgave den, af dagsordenen og går rundt og får alle dem, der er inde i salen under ens jomfru -tale, som man kalder det, til at skrive under. Så man har ligesom den der lille punkt mønter, og Nå, det der sjovt. papir fra den der dag. Ej, og det har sjovt. alle, der har været oppe i den der talestole. Den har du selvfølgelig ja, gemt så det hele, ikke? Jo. Ja. Ej, hvor hyggeligt. Ej, hvor sjovt. Det er en god tradition. Den ligger i en skuffe sammen med blandt andet den første satiretegning af mig. Også. Nå, ja. <laughs> nice. okay, yeah. Pernille, vi skal videre til den øh, ja, efterlysning, ved jeg ikke kalde det. måske sådan. Jeg, øh, ja, det ved jeg ikke. <laughs> det vil du nok til bare følelse der også. Ja, jeg ved ikke. Ser du uh, reality-tv? Mm -mm. Ingenting? Nej. Exxon Beach? Nej. Hvorfor har du set Paradise? Alene i Vildmarken tæller det? Ja, det er ja, faktisk... Det ja, det godt øh, ja, måske lidt under reality-reglen. Hvad med, hvad med, hvad hedder det, Bagermester. Øh, øh, Bagdysten. Tak. Wow. ja. Ja. Så du altså, altså, du har aldrig har set parodernes. Robinson, dengang der var jo, jo, Big Brothers. dengang. Han, okay. Ikke de sidste 10 år, oh, okay. tror jeg. har. Jeg ved godt, det er meningen, han skal. Og sådan noget. Jeg kan godt se, se folk stories og sådan noget, og så, oh, og så sker der alle månedersen, ja. jeg ved ikke, hvad I snakker Nej. I, øh, altså Der er Paradise, og så der er der Exxon Beach. Exxon Beach er også et øh, kæmpestort reality-program. Ja. Folk kommer ind, og så bliver man overrasket med sin ekskæreste. Så sidder man lige, der, så der så på på døren, på og så banker det på døren. Ja, det kan jo ikke være overraskende, hvis du har tilmet, der er til med et program, der hedder Exxon Beach. <laughs> Men det var mange ekskæreste har du, vil den? Person. Hvem kommer? Hvem vil du ja. mindst se af dine 10x-kærester? Og så er det ham, du mindst vil se, der kommer. Nå. Det er og igen ikke specielt overræstende, men okay. <laughs> Hvad hedder det? Nå, det er, lige, det er et stykke til slut. Mm. Og når de her reality-stjerner ligesom kommer ud af programmet, så skal de have fame. Nu er det, nu er det lige ja. været fjernsynet. Men det er. Ved jeg godt. det er det der, hvor folk de kommer alle mulige steder, og jeg tænker, hvem er det? Ja, ja. Og det er jo kæmpe. Altså, nu skal ja. de bare øh, bygge den her retning op, og Instagram gløder. Og der er en for årets sæson, som måske er lidt... Det ved jeg ikke det lige at jeg tider på dig? Har vi Penneth Skipper med? det har vi da. Hej! Nej! Hej, er det har. dig? Har du været med i et reality-program? Jeg har simpelthen været med i et uh, reality-program, ja. Jeg har engang googlet dig. Okay. <laughs> Eller fundet ud af, at du fandtes. Fordi der er vist ja, kun dig og mig, okay. tror jeg. Det er der nemlig. Og ja. det er jo det sjovt, at vi er navnesøstre, og jeg bliver også ret tit forvekslet med at være dig. Hej, det må ikke du er undskylde. Men <laughs> det er helt okay. Du, du nu er jeg, ikke, jeg er heller ikke, jeg er ikke så meget inde i uh, Wow, i politik, den mave har, jeg, har jeg ikke. <laughs> men i hvert fald så bliver jeg ret tit forvekslet med at skulle være dig, og det er sådan, at folk siger, takker mig. <laughs> øhm, simpelthen i, i politiske sammenhæng og skriver til mig på Facebook i politiske sammenhænge Har du set at det her billede af dig? Og <laughs> altså nogle ting. Og jeg har Aarh. engang at skrive, kære Lene, det er altså ikke den, Pernille du har skrevet til. <laughs> Aarh, det må du så <laughs> Jeg er simpelthen så ked af, hvad jeg har gjort med dit Men liv. Jeg altså. er lidt pudsigt. Nej, det er så fint. <laughs> Men hvordan har du det? ja du forvekslet? <laughs> <laughs> Nej. Men jeg vil da ønske, at nu sidder og ser et billede af dig. Vi har taget nogle screendoms med, også øh, fra din indbakke. <går> <No>. æ, <External går> <Beats -Paneles> jeg Skipper. læser lige højt her, for du har fået øh, <går> <går> Du har fået en besked, hvor der står, I bliver nødt til at finde en vej, ellers bliver det blå blok, blok som overtager det hele. Ja. <går> og, og der <går> svarer du jo så, at det simpelthen er den forkerte panelskiver, <går> <går> du ikke lige <går> Har du overvejet, Pernille, <går> <går> <går> <går)> at at svare på vejen? af sådan, prøv at høre, vi ved det godt, nu skal vi sgu også... Jeg kunne du ikke tage den ud noget ved det. Du kunne Nej, jo mig fuldstændig op, Har du tænkt over det? Men det kunne jeg. Det har du jeg kunne jo virkelig få mig op, men sådan lidt mennesker er jeg ikke. Ja. Det er jo godt, kan man sige. Men uh, politik på en lille skib og også fuck dig op i princippet. Altså sådan, hvor er det tageligt, du, du, du gjorde det der mod <laughs> øh, øh, Kasper Barlow øh. den anden dag, og, sådan noget. og så bare, altså, det er en, hun er der sammen med i eksempel. Ja, ja. Ja, ej, det det vil jeg tror, jeg det stadig. Og det går begge veje. Ja. <laughs> ja du bliver ret dårlig til at lege inden Beachman. sindssygt dårligt <laughs> Jeg vil slet ikke, altså, yep. jeg, slet ikke kunne finde Jamen, ud. jeg tror også at jeg vil være ret skidt til at lege... Altså, du men du kunne jo bare have skrevet er til er Christine. Hun, ja, præcis. Ikke? Du kunne skrevet til hende der, Christine, så kunne du jo bare skrive til hende, ved du være, fuck dig. Altså, er Hvis du havde gjort det, så havde jeg jo været alle mulige... Altså, så ja. havde jeg jo, så hun jo, hvad hedder det, screenshotet det ja, ja. og delt det i alle mulige har grupper. Sigt, ja. og ja, Så havde jeg været ja. helt forrørende. Ja, ja det. Men, det er heldigt, at, heldig, at du svarer pænt. Ja, tak skal <laughs> ja. du have, Pernille, og undskyld. Jamen, <laughs> ja. tak. Jamen, Bare undskyld. Det altså, vi har en rotationsordning i enhedslisten, så det holder op en dag. <laughs> det håber jeg. <laughs> så ude, så ja. jeg kan få min egen fame. <laughs> ja. Ja, du må lige ja. lade ja. ekstra en stil, Pernille Siver. også ja. din film, ja. ja. Ja, rolig. Der bliver sagt, undskyld, Exxon Beach, panel Skipper, her fra studiet, og jeg hovedet, det. du går med den. Til gengæld vil jeg blive det nødt til at hjemme og se Exxon The Beach nu, jo. Ja, du er med næsten. Det, er det du skal. Altså. Ja. ja. Din navnlig søster er med. Ja. Ej, Uffe. Hvor er det hyggeligt at hilse på dig. Og i lige måde. Tak skal du have. Det har så... jeg faktisk aldrig troet, at jeg ville. Nej, med. men jeg vidste godt, du jeg fandtes. jeg har ikke gået tænkt over det. Nå, det er jeg til gengæld glad for. Jeg har også tit gået og tænkt skal vide, hvad jeg, om hun egentlig ved, at der er en, der hedder det samme. Jamen, det vidste jeg godt. Det vidste jeg godt. <laughs> ja. I skulle ud af at drikke en øl sammen, det ville være rigtig rødt. Altså, ja, det ville være noget rødt. X on the beach, Pernille Skipper, tak fordi du gad og være med. Ja, ja, der er blevet ja, igen sagt et undskyld herfra, så jeg håber, du, du klarer den, og får de, al den fan, du fortjener efter din deltagelse ja, ja. i det programmet. Det gør du. Her er det godt, jeg. og tak fordi du gad at være med. Hej lige meget. Hej. hej lige meget Tak, hej. Ja, hun var skuelet, ikke? Altså... Gud var hyggeligt. Det er da også, altså, det er der et vildt tilfælde. Altså er ikke kun to. Det er jeg ret sikker på, ja. Okay. ja altså, jeg har han gang googlede det for at finde ud af, om der er en, fordi det er jo ikke sådan lige det der efternavn er, ikke. Det er jo, jeg havde jo ikke Nielsen. <coughs> Nej. Nej. Så er jeg ret sikker på, at vi kun er øh, os to. Så er der vist en der hedder Pernille Metteskibber. Ah, den går Nå, ikke. Okay, det går ikke. Mun ikke hun renner rundt og kalder sig selv Metteskibber for tiden? Eller, altså, <laughs> Jo. Det kan godt være. Nå, ja. Ja, ja, I hvert fald hvis hun sådan ikke stemmer til venstre. Ja, det må det være ekstra træls, ikke? Mm. Vi har et spørgsmål til. Mm. Hvad er det vildeste, der er sket for dig på en arbejdsdag? Det er et godt spørgsmål. <laughs> det er et helt sygt spørgsmål, det kan ikke svare på. Der sker jo de vildeste ting på en arbejdsdag nogle gange i altså, jeg, tror, jeg tror, det der med, at corona kommer, øh, ligesom bliver en ting og kommer til Danmark, og de der første skiferiegæster kommer hjem med det og... Det var jo før Delta og Omikron og alt muligt andet. Og sådan, vi anede ikke en skid om, hvad der foregik. Og der var den der stemning af, at sådan, Nå, men det skal vi så finde ud af. Mm. Mm. Altså nu bliver vi nødt til at gøre noget. Og så bliver vi nødt til at lukke ned. Og det der med at snakke om grænselukninger og alt sådan, det var helt sindssygt. Og det gjorde vi jo på, ikke en dag, men på meget få dage. Fra vi ligesom sad i statsministeriet om og lukkede landet om åndsdagen. Og så lavede hjælpepakker. Fredag nat tror jeg det var mm. for 53 ja. milliarder kroner. Sinty. Det var, ret, det var, var der sådan en, en panik der er ligesom sådan okay altså for man nærm kan man nærmest huske sådan, nu for man mm. ved sådan okay der er en ting i Danmark ja. også nu. Ja det kan jeg jeg godt. Huske. Panik. Jeg kan huske fordi jeg kommer hjem fra Norge på skiferie mand morgen med færgen, og vi har sådan gået i den der på den der turen hen til færgen og sådan noget. Sådan, bliver vi nu en af dem, der skal blive øh, hvad hedder det, øh, isoleret mm. på, en, øh, på en færge? Fordi det var sådan Nå, sket ja. ude i verden, Italien ikke? også. Ja, der ja. var nogle af de der første krydstoksskib ja. og sådan noget, som ikke måtte ligge til land nogen steder, og folk bare var syge og isoleret i deres hytter og sådan noget. Øhm, så det havde vi sådan lidt joket med, og så blev jeg indkaldt til, stats, til en møde i da jeg kommer hjem med den der færgemand af morgen og så sidder vi der, og jeg kan huske den der gennemgang, vi okay. havde med statsministeren og Departementchefen og Sundhedsministeriet og sådan noget, at hjernen begynder bare at køre på højtryk. Og så går der to dage, og så er det allerede spredt sig helt vildt, ikke? og så er det, at mm. vi går i gang med at snakke mm. om grænselukninger og børnehaver og alt muligt andet. Det hele bare lukker ned på én gang. Ikke? Så det, det kan, altså hele fornemmelsen af det, og sådan noget, det kan jeg sådan, sådan genkende mig. Og så... Hvis jeg skal lave en lidt fjollet historie, fordi jeg fornemmer det godt med sådan en lidt lettere stemning. Ikke? Så, så øhm, da vi skulle lave de her hjælpepakker, så, så det skulle vi så et par dage efter, så er vi først over ved, i Finansministeriet et parti ad gangen. Der er jeg over, jeg er på det tidspunkt politisk ordføring, og så har vi en finansordfører med, og vi sidder derovre og snakker om, hvad synes vi, der er vigtigt at gøre, hvad for en retning skal vi hvad skal vi gøre for ligesom at hjælpe de danske virksomheder at holde hånden under arbejdspladser og de mennesker, der så mister deres arbejde. Og så glemmer de at sige til os, at, at vi skal holde os klar til at komme til møde senere på aftenen. Vi glemmer nok også at spørge, kan man sige. Ikke? Men vi, vi, der, ligesom et eller andet der. Så der, i min mailbakke indtikker der en ø, mødeindkaldelse kl. 23.30. Der er jeg gået i seng, fordi jeg vidste ikke, at jeg skulle holde øje med den. Ej. Og så klokken 01.30 ringer ø, finansministeren til mig <laughs> og vækker mig Ej. og siger, Pernille, hvor er du henne? Ej. Og så siger jeg, hej Nicolaj, jeg længere <laughs> Og med, helt sikkert med stemme en stemme. I min seng, <laughs> altså, hvor du er eller, eller. sådan, der er møde nu. Vi, vi skal få forhandle det her færdigt. Ej, og så er jeg bare, pis os. Ja. 20 minutter senere, der sad jeg i Finansministeriet fuldstændig smadret og var sådan, okay, nu laver vi en hjælpepakke. Ej, Ej, det var shit. sindssygt, mand. Det var vildt. Ja. Helt rundt også. Og min bil holdt så ulovligt parkeret. <laughs> Jeg kæmpede smidt ind foran Finansministeriet, men jeg løb ind og råbte til vagten, hold øje med min bil! Ja. <laughs> I virkelig lang tid. <laughs> ja, det var indtil vi er Indtil vi Rigtig mange timer. Ja. Okay. Lige meget, det er, jo, det er jo en trist ting med corona og alt, men er det ikke også øh, vildt at være sådan en del af historien, om du har været med til at være? Ja. Altså, jo, jo. Altså, det må også være at kunne fortælle til, man tænker også at fortælle ja, man til sine børn om frem, det, og alt muligt. Og sådan, du var med ind over det hele. Ja, ja jo, det var ret vildt. Og, og det føltes meget alvorligt, når man sidder i det, ikke? Ja. Meget, meget alvorligt. Og mm. det der med, at man skal tænke sådan, der vi har... Det er jo ikke, fordi det er jo ikke baseret på mavefornemmelser. Mm. Det er jo baseret på nogle sundhedsfaglige anbefalinger og alt muligt andet. Men der var også en masse ting, som de der sundhedsfaglige mennesker jo ikke vidste, mm. som de ved nu, men som de ikke vidste dengang. Så vi har ja. jo ligesom... Det har jo været learning by doing, hvilket er helt fucked up, når ja. man tænker over, at vi har håndteret en ja. pandemi og en national økonomi. Men, øh, men altså, der skal man virkelig opsang. For ikke at kravle ind under bordet og tænke dig, jeg håber, der er nogen andre, der gør det her. kom ja. ja, præcis. Det kan man altså godt få, den følelse. Ja, ikke? Ja. Det vil også være mærkeligt, hvis man ikke fik den følelse ja. i den situation, tror jeg. Vi skal ja. videre til den øh, ja, vi sidste vi se, efterlysning. Det, uh -huh. Den har jeg også glædet mig til. Ja. Vil du, vil du læse? Nej, jeg, jeg, du, jeg, jeg, du jeg, jeg, jeg har faktisk høj. ikke set det før nu her. Ja. Nå, du har ikke set det før nu. Nå, vi har Sarah med på telefonen. <coughs> hej, Sara. hej Dag. Jeg glæder mig rigtig meget til din efterlysning, for det er måske en af de øh, skøre, øh, jeg har fundet længe i banken. Mm. Ja. Vil du ikke lige forklare, hvad, hvad det er, du søger, hvad din situation er? Jo. Dagen er den, at øh, jeg skal ud og rejse her til februar på en 4 måneders rejse. Ja. Og øh, jeg har en, øh, en kat, som øh, har en stor betydning for mig. Øh, blandt andet, fordi det blev min kat, dengang mine forældre blev skilt. Mm. Øhm, og øh, hun er ved at være 17 år gammel, og det er nok der omkring hvor et kat er ved at være en rigtig gammel kat. Mm. Øhm, og derfor der efterlyser jeg nogen, som kunne have lidt ekstra pass at deres fryser, til, at hvis der er, at min kat nu går hen og dør, mens jeg er ude på den her 4 måneder så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at den blev frotten ud. Yeah. <laughs> øhm, så netop, at jeg så kan være med til at begrave den, når jeg kommer hjem så min familie ikke uh, selv skal stå med det. Fordi jeg har spurgt at min mor, hun har ikke lige helt lyst til at, at hun ligger i krydseren. Nej. <laughs> Nej. Cesar, jeg troede, så du det skulle til at spørge, om der var nogen, der gad at passe den. Jeg sad lige og overvejede et øjeblik og mig. Nej, dog <laughs> <Nå. laughs> ikke. Men du jeg altså, jeg forstår det faktisk, altså jeg forstår det fuldt ud, fordi som barn havde jeg marsvin, og min værste frygt, når jeg skulle på ferie, det var, at der var nogen, der passede den, og den så døde, mens jeg var væk, at jeg ligesom ikke var der i de ja. sidste momenter, ikke? Så jeg forstår det faktisk godt, at man har brug for det der ordentlige farvel, og selv begarden. Altså, jeg forstår det godt. Ha' en kat i fryseren, det er jo sådan noget krummerne næsten. Nej, altså. den kommer i en pose, tænker jeg da forhåbentlig. Ja, ja, i en pose, ja, ja. det er Faktisk den ligger ikke lige mellem... her? Altså? Du også, ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige lige nu. <laughs> det er ikke sådan nogle dilemmaer, jeg plejer at håndtere. <laughs> jo, altså ryddet den nederste skuffe. Lad være med at lade den ligge direkte op af madvejren. Mm. Så skal mm. det da nok gå. Nej, det er fint. Ikke. Okay, ikke? Men vi leder ja. efter sådan en, en god gammeldags kummefryser, uh, tænker jeg, for der skal være lidt plads. Og hvor stor er katten? Nej, den er ikke så stor Det kan godt være en lejlighed. Altså, folder man den sammen? Eller sådan strakt? Eller hvad gør man? Altså. <laughs> Man, man kan ligesom Nej, når, den, når ja. den dør, så er den jo ofte stiv i kroppen. Oh, ja. Det plejer at dyr ja. at være, og så er, det, så er det sgu for sent at folde noget. <laughs> ja, folde den. Ja. Så det kommer lidt an på, hvilken stilling, tænker jeg, den dør i. Okay. Øhm, der må simpelthen være nogle dyrlæger, der tjener penge på det her. Gud ja, det kunne godt være. Det må det være. Altså, så vi skal slå den i ihjel nu? Eller? Nej. Nå, det Nej, med, så man lige... en dyrelære, der tjener penge på at opbevare døde dyr, indtil man er klar til at begrave dem. Det må Tror du det? Er du godt klar over, hvad folk de betaler for at få noget negle på deres hunde og sådan noget? Altså, <laughs> altså ja, der vi opbevarer de døde dyr, mens du er ja, på eller putter balsam i dem, eller giver ikke op på dem, inden de skal i kisten. Eller... Det, det er jeg sikker på. Det kan godt være. God, ja. Man kan vel også få udstoppet dyr. Der må vel også være en opbevaringsfase Ja. Men, så hvor i landet bor du hen? jeg tænker, hvis du skal låne fryse hos nogen, så er det smart, det er i nærheden. Ja, altså, jeg bor i Vejle i Jylland. Ja. ja. Så er der gerne nogen så kan man lige hugge lidt op med min, med min mor derhjemme. Og så kan hun nok fik noget. Så kan jeg lige katten. <laughs> ja. Vi må faktisk, altså først og fremmest jo håbe, den ikke dør, mens ja, du ud rejse. Og <laughs> så kan vi ja. ligesom undgå ja, jeg det Jeg Ja, det håber jeg ender lidt godt nok ja. <laughs> altså, Det må ikke ske. Hvad hedder katten? <laughs> den hedder Lilo Ligesom Lilo og Stitch. Uh -huh. yeah. no. Ja. Okay. No. Thank you. Ja. Jamen, øh, er det ikke bare noget med en stor kummefryser? et et uh, vejleområde. Mm. Og så, uh, så håber vi, at den uh, overlever, til du uh, kommer hjem igen. Ja, det håber vi først og fremmest. Ja, det håber jeg også. Og ellers rigtig god tur, så Ja, tænk på noget andet. <laughs> jo, tak. Hej. Hej. <laughs> Den var øh... var den ikke hov oh, den var den at, havde jeg det... man kan godt forstå hun, også fordi hun ikke sådan noget. så skal den bare... Øh... Du ved, det var meget sådan det det, det der, der skal ske. Du? Hun har ligesom ja. taget stilling til det. Det er sådan det skal foregå, ikke? Man kan I ikke huske at man havde dyr... Nu ved jeg ikke hvilket dyr det for <coughs> der er jo ikke alle, man må grave ned. Men marsvin må man jo nu godt grave ned i egen have. Og det med ja. jeg fem af. Så vi lavede sådan lige som fem marsvin. Døde de ja. på samme tid. Nej. Nej, okay. Nej, nej, nej, nej. Så altså, der var sådan en lille massegrav i, ja. i baghaven til sidst. Ikke, hvor man lige lavede en sten Og du havde ikke fem på én gang. Du havde sådan fem efter. Vi havde faktisk fem på et tidspunkt samtidig. Shit, man. Ja mange, mange. Ja. ja, jeg ved ikke helt, hvorfor egentlig. Men, men så man har jo de der ritualer, ikke? Jeg kan huske, at jeg skrev et digt om min lilleste grav. Og, ja. Ej, I har aldrig... Hvorfor kigger I så mærkeligt på mig? Jo, jo, så jo. jo jeg mig? sidder bare og tænker på, at vide, hvor den der grav egentlig var med min blå undulat. <laughs> ja. Den hed Benjamin. Ja. Ja. Det er sgu et meget godt navn. Ja. Nej, jeg har ikke prøvet øh, noget af det her, vil jeg sige. Du har ikke Nej. Nej. Okay. Du har ikke gravet ned i din fælles baghøv. Har du aldrig haft et kædur? har du aldrig haft en baghøf? <laughs> jo, jo, jeg, jeg, føler, jeg føler ikke, vi jeg sådan har lavet sådan en, altså. Sådan en ting ud af det på den måde. Altså. Det er måske, fordi Fik jeg, du bare vide, at de kom ud på en gård? og lavede ja, lidt så, Jeg sted. tror også, fordi jeg havde fisk, altså Nå, det er ikke helt det samme, De røg bare i toilettet. Det er lidt kedlig, Penelope, er vi er faktisk færdige. Jeg håber du har hygget og ja, at, altså, hvad skal der ske i fremtiden? Hvad ja, hvad ligge roligt? Ja, jeg on the beach. Ja, ja, det, ja. det skal ske Det i fremtiden, det er den nære fremtid. Mm -hmm. Ja. Det synes jeg var virkelig overvældende. Tak for den oplevelse. Vildt, dejligt <laughs> dejl at få snak snakke med hende. <laughs> min næve søster. Ja, ja. endelig. Jeg har lyst lov at møde hende. Det er helt blæst over. Tak for det. <laughs> det var så lidt. Og tak fordi du gerne var med. Ja, det var så hyggeligt. Det var så hyggeligt. Emma, hvis man har en efterlysning, så skal man skrive til os på Instagram. Helt væk podcast. Og vi holder en lille pause i næste uge. Ja. Ja, fordi jeg skal øh, ud at rejse i fire måneder. Nej, jeg skal bare væk en enkelt hude. Så... Okay, øh, ja. Ha' lidt varme, ikke? Ha lidt varme og en palme eller to. Ja. Øh, for hvor det. Ja, Godt jeg til det. mig til. Så skriv i mellemtiden, så kigger vi på det om et par uger. Ja. Tak for i dag. Hey! Hej. Hej. Hej.